12. Az idegerő fejlesztés Az idegesség természete kétféle. Van olyan idegesség, amelyet túlfeszített munka, a fizikum teljesítő képességét meghaladó erőfeszítések váltanak ki. Ennek oka a szervezet fizikai energiáinak elégtelensége. Ez az az állapot, amelyen könnyebb segíteni. Foszfor és tartalmú táplálék, mint a tojás, a vaj, vagy koncentrált vitaminok, stb. kiválóan alkalmasak a szervezet hiányainak pótlására. Vérszegény, munkával túlterhelt embereknél életfontosságú, hogy állandóan valami tömény tápszert szedjenek, mert több energiát égetnek el, mint amennyit termelni képesek. Az idegenergiák pótlásában döntő szerepe van ezeken kívül az idegtornának és a fénykúrának is, mert ezek nélkül a tápszer magában nem elegendő. Az átvitel terápia pedig rövidebb, hosszabb lejáratú kölcsönt jelent ott, ahol semmiféle önálló erőtermelés nem folyik. E kölcsönökből szilárd talajra juthat, meggyógyulhat, Egészséges menetbe lendülhet valakit, de csupán kölcsönökből megélni senki sem képes. A tápszerek hatására felfrissül a szervezet, az idegességi hajlam érezhetően csökken, de maradandó eredményt csak kombinált eljárással érhetünk el. Az ideg torna a következőkből áll. A gyakorlatot legcélszerűbb este és reggel végezni, amikor már és még nem vagyunk felöltözve, mert a ruhaszorítása gátolja a tornát. Az ágyon hanyat fekve kényelmesen elnyújtózunk. Egészen elernyesztjük tagjainkat, azután mély lélegzetet veszünk. Annak ellenére, hogy melkasunkat teleszívjuk levegővel, érzésünk az legyen, hogy még egy kevés levegőt be tudnánk fogadni. E pozitúrában melkasunk magasra duzzad, s hasunk mélyen besüpped. Most hirtelen, lökésszerű mozdulattal, anélkül, hogy tüdőnk a levegőt kiengedné, kitoljuk hasunkat, míg melkasunk ennek megfelelően besüpped. Ebben az állapotban maradunk, amíg a tüdőnkben lévő levegőből futja. Ha már nem bírjuk tovább, kilégzés következik. A gyakorlatot négyszer-ötször egymás után megcsináljuk, azután két-három perc szünetet tartunk. E gyakorlatot a jogában mérleggyakorlatnak nevezik, a has és mell mérlegszerű mozgása miatt. Néhány heti idegtorna után idegenergiánk csodálatos mértékű növekedését észlelhetjük, mivel a mérleggyakorlat serkentő masszást ad a napidegfonatnak és több belső elválasztású mirigyet késztet fokozottabb munkára. Ugyancsak fontos idegenergia forrásunk a napfény. Meg kell szoknunk, hogy a négy hónap kivételével testünket rendszeres, de óvatosan adagolt napkúrának tegyük ki. Az időmérték a következő. Öt percig sütetjük arcunkat, és minél kevesebb ruhába burkolt testünket, Öt percig a hátunkat, majd néhány másodperc múlva megint arcunkat és testünk előső részét. Ez összesen tizenöt perc. Ha a nap erős és valamilyen okból érzékenyek vagyunk rá, homlokunkra és napideg fonatunk tájékára kössünk kendőt. Ez a rövid napkúra, ha a mérleggyakorlattal együtt hónapokon át rendszeresen folytatjuk, Regenerálódott idegrendszerünkön át teljesen felfrissíti szervezetünket. Tudjuk, hogy a fényes stimuláló, tápláló elemeket rejt. Nem csak radioaktív természetű, hanem az élőlényekben lejátszódó összes fiziológiás folyamatokat is pozitívvá teszi. Hatására szunnyadó vitaminok és hormonok szabadulnak fel szervezetünkben. De frissítő hatása csak alacsony adagolás esetén jelentkezik. Túlzásba vitt, negyed óránál hosszabb napozás, elbágyaszt. Elégeti, felszívja a felszabaduló hormonokat. Rendszeres kórákat március végétől október végéig folytathatunk. A másik fajta idegesség, amely a testi kimerüléstől függetlenül jön létre, sőt, a tétlenség sokszor károsabb neki, mint a legmegerőltetőbb munka, abból a bizonyos asztromentális elégedetlenségből fakad. Itt a gyógyszer mindig egyéni. Kikeverése nagy hozzáértést, türelmet, s főleg a páciens teljes értékű együttműködését igényli. Oka a lelki kivérzés, elvértelenedés, táplálékhiány. hiány, s egy bizonyos pszichikai hormoncsere kiesése. A test tápláléka, amelyet növényi és állati termékekből, vízből, levegőből és napfényből magába szív, fenntartja az ember fizikai testét. Az embernek azonban nem csak fizikuma van. A táplálkozás kényszere más-más formában, de analóg a két másik síkon is, ahová lények kiterjed. A léleknek is táplálkoznia kell a maga feltételei szerint. A lélek is él, lüktet, fényre szomjas. Tevékeny energiák feszülnek benne, meg akar nyilatkozni, egyesülni, gyümölcsözni kíván a lét kettős ritmusa alapján, amely beszívásból és kilégzésből áll. Tápláló, megújító gyógyerőkre, reményekre és inspirációkra van szüksége, de másik ütemében arra is, hogy megtermékenyülve valami aktivitás, alkotás formájában kilélegezze ezeket magából. Nézzük csak meg, hogy a fizikailag legtöbbször túl táplált emberekben micsoda patkányos, befalazott, föld alatti börtönök lakója a lélek. Levegő, fény, táplálék soha se jut hozzá. Léte ez zárlatban erjedő, bomlasztó hiányérzet, felduzzadt, kóros energiák lázadása. és az idegzett tudattalamból is impulzusokat szívó vezetékrendszerén át ez a fenyegető, kórságtól súlyos tartalom is beomlik a testbe. Mérgezi, hevíti, névtelen szorongásokkal gyötré, beteggé teszi. A gyógyulás kiindulása az, hogy lelki-szellemi táplálkozásunkat és rendszeres tevékenységünket épp oly fontosnak ismerjük el, mint testi táplálkozásunkat. Az okkult praxis, koncentráció-meditáció rendszere e táplálék legideálisabb formája. Olyan forrásból merít, amely az anyateljhez hasonlóan az élet minden szükséges elemét magában rejti. Mindenfajta idegesség kísérő tünete a görcsös, Feszült akarat. A lazításra való képtelenség, amely valójában szorongásos jelenség. Figyelés, készenlét a szüntelenül ott lappangó ismeretlen veszélyjel szemben. Megbetegedés, amely az embert a már dermett, megváltoztathatatlan múltba, vagy a félelmetes esélyeket rejtő, ismeretlen jövőbe száműzi a jelenből, ahol minden betegség nagy panáceája várakozik. Aki be tud lépni a jelenbe, aki jelen tud lenni valami semleges, békés, szimbolikus szépségtől zengő mozzanatban teljes, önfelett intenzitással, abba hatalmas gyógyító áramok ömlenek. A gyógyulás első állomása a görcsös attitűd tudatosítása, meglazítása, és helyes pozitúrával való felcserélése, amely lehetségessé teszi, rögzíti a jelenben való kellemes és semleges lebegést. S e fellazult, friss életforrások felé kinyílt jelenben kell hozzáláttunk az asztromentális erőbeszíváshoz transzcendens szomjunk, etikai éjségünk, esztétikai súvárgásunk kielégítéséhez. Vegyünk fény, Szín, hang és formafürdőt a természetben, de a képzőművészet nagy műalkotásai között is. Mossuk át lelkünket zenével, költészettel, filozófiával, tudományjal. Szőjük tovább a gondolatokat, amelyeket megzengettek bennünk. Ha körülményeink zárlattal veszik körül testünket, nyissuk rá a szemünket arra a tényre, hogy lakik bennünk egy szárnyas lény is, Akit csak hitünk szuggesztiója tart lenyűgözve. Ha azonban ráemlékezünk szárnyaira, Felrepül, mint álmunkban pszichikai testünk. Használjuk tehát a szárnyaló képzeletet. Ezt senki sem veheti el tőlünk. Használjuk alkotó irányban, Mert ahova démonaink hajszolják, Onnan mindig csak bajokat, fájdalmas kötéseket és nyugtalanságot hoz. Gondoljuk csak el, hogy a kedvenc ételeinkre való emlékezés valóságos gyomorsavat termel fizikai szervezetünkben. Az erotikus olvasmányok, képzetek ugyancsak a leghevesebb módon erotizálnak. De milyen kevéssé élünk e stimulussal konstruktív irányban? Vajon miért nem helyezkedünk vissza képzeletben, Métikus erdőélményeink milliójébe. Miért nem gondolunk élő, izzó fantáziával az ózondús fákra, az egészség meseforrásaira, a csend varázslatára valamely tájban, amelyet egy múló pillanatra megízleltünk? Miért hagyjuk portól ellepetten tudatunk raktáraiban heverni azokat a gazdagító műveket, élményeket, amelyeket összegyűjtöttünk, s amelyek imaginációnk érintésére új, makulátlan életre kelnek, s plastikus valóságukkal gyógyerőket árasztanak. A fák illatoznak, a források üdítenek, a csend elnyugtat, a magasztos gondolatok megvigasztalnak, a zene friss alkotó tevékenységre serkent, s a szellem óriásai reményekkel töltenek el. Ittassunk be életünkbe ilyen jelenlétgyakorlatokat. Lazítsuk el görcsös, védekező magatartásunkat, s ebben az elernyedésben ejtsük le, engedjük el személyiségünket minden bonyolult problémájával együtt. Vegyünk szabadságot a jelenben, mintha két határ között a múlt és a jövő két eredője között, a senki földjén haladnánk terhek nélkül. Fütyörészve, névtelenül, Mint az otthontalan vándorok. Csináljuk ezt rendszeresen, Tudatosan, Akár csak néhány percen át naponta, És láthatatlan Benső betegünk, Akinek krízisei lappangú Ideglázakkal terhelik meg Szervezetünket, lassan Gyógyulni kezd. Lábadozásának örömét Nem sokára tapasztalni fogjuk, Nagyobb aktivitás, és fénylő egyensúly formájában.